Tíz. A gróf és a báró. Rajoskodás közben szarvas hibát vétettem. A srácok kurva jó fejek. Együtt éreznek, nyugtatgatnak, vigasztalnak. Miért vagy így megrecsenve néhány messenger üzenet miatt? Ugyan már hagyd a faszba. az is valami. A legjobb haverom egyszer úgy bukott le, hogy éppen a hitvesi ágyon kefélt egy rossz lányokról összeszedett csajt, amikor zörrent a kulcsa zárban. Megjött a feleség. A kurva élet. Épp csak annyi ideje maradt, hogy belökje a csajt a szekrénybe és rácsukja az ajtót. A következő pillanatban belépett az asszony. Ott állt a haver égnek meredő fasszal csatak izzattan agyig bemindenezve. Az ágy nemű szétturva az egész lakást belengte a pinaszag. Szia, drágám, úgyhogy ilyen hamar hazaértél? Ne, drágám, itt nekem, te rohadt trici. Hol az a kurva? Kikaparom a szemét. Miről beszélsz, édesem? Csak edzettem. Edzettél a kurva anyádat, hol van? Azzal a feleség kinyitotta a szekrényt, és ott kuporgott a csaj, anyaszült mesztelenül. Edzettél mi? Akkor ez kicsoda? A haverom közelebb lépett, elkerekedett szemmel. Fogalmam sincs, édesem, most látom életemben először ezt a hölgyet. Kezet nyújtott és bemutatkozott, mint egy óri ember. Jó napot kívánok, Kovács Sámú el vagyok, kihez van szerencsém? Dőlnek belőlünk az ilyen és ehhez hasonló történetek. Az én sztorinnál ezerszer rázósabb, húzósabb lebukások, amik ma már viccesek, de amikor megtörténtek, akkor kurvára nem voltak azok. Nekem sincs semmi kedven nevetni a sajátomon, de az övéik és a közös haveroké annyira meredek sztorik, hogy többször sírva fetrengünk a röhögéstől. Ilyek vannak és ilyenek voltak, ez a börtön élet, ez itt az életre engye. Egyszer lent, egyszer fent, de a túlélési ösztön az emberben mindent kibír. Nyugi zolikán nyugi még nincs veszve semmi. Friss lehet még jól csiban az indulat, még megnyugodhat. Velünk is ezerszer előfordult, mind a kettőnknek volt felesége. De hol lett az a kibaszott pénz? Ez azért elég durva. Közben megérkezik az ebéd, de alig, hogy leülünk ajánlni, jön a felügyelő, hogy vigyen minket sétára. Felügyelő úr, lenne szíves várni tíz percet, amíg megesszük az ebédet? Kérem, tisztelet tudóan. A két zárkatársam úgy elkezd röhögni, hogy az orrukol jön ki a leves. Hogy micsoda? Mit akarsz, tíz perc türelmet kész a felügyelőtől? Bazd meg, dobjad le a kanalat, villát, mindent, hogyha szólnak. Ha menni kell, akkor kurvára menni kell. Itt nincs tíz perc, nem az iskolai menzám vagy a szállodában, vagy bazd meg. A felügyelő se érti. Mi az, hogy én tíz perc türelmet kérek? Mint egy igazi hülye gyerek. Nem bazd meg, ott hagyod a kibaszott kajádat. Igen, jéggé fog fagyni, itt nincs mese. Ha most van séta, most van séta. Vagy ha nem akarsz menni, akkor nem mész sétálni. Nincs olyan, hogy tíz perc türelem. Séta közben is folytatják a sztorizgatást. Hatalmas történeteik vannak. Egy sértetnő bármire képes. Volt, akinek a sok darabos arany Rolex gyűjteményét verte szét szisztematikusan az asszony egy kalapáccsal, miután kiderült, hogy a börtönben kuksoló párja félre kefélt. De olyaról is tudnak, akit pont a saját nője dobott fel a rendőröknél, miután derült a hűtlenségére, és neki köszönhette a kilenc évet, amit kapott. Séta után vissza az árkába. Hát persze, elhűlt a kaja, de mindenből legalább dupla vagy tripla adag van. Ezek a csibészek tényleg varázslók. Csak ámulok és bámulok, nincsenek rá szavak. Oldódok. Megint szégyellem magam, hogy nem recsentem meg, hogy nem vagyok tacson. Hát tényleg elég jól bírod Zoli, kemény vagy, bravó, dicsernek a srácok. Aztán elmennek folyosót takarítani, mert mint kiderült takarító zárkába kerültem. Van egy órám érni. Kurva sok minden történt az elmúlt 24 órában, ilyen hullámvasút nincs a világon. Ez egy tragikomédia, egy kafkai abszurd. Nem is hiszem el. Mennyi is pokol. A srácok elképesztően sokat segítenek lelkileg, hogy ne omoljak össze a szinte óránként változó abszurd helyzetektől. Kifogyhatatlan energia és lendület, pozitív flow jellemzi őket. Mint ha otthon, de minimum egy lakosztályban vagy egy kollégiumban lennénk. Rutinjuk, jól működő ösztöneik vannak a túlélésre. Amin én megyek most át, azon ők már mint túl vannak. Ugyanúgy kicsinálta őket annó a tehetetlenség, ami az ide bezárt embert sújtja. A tapasztalatuk írtó sokat segít nekem. Támogatnak, gyámolítanak, hogy könnyebben átvisszejem a mostani, megrázó sorcsapást, irgalmatlan pofára esést. Néha talán túlzásba is viszik. Annyira dörzsölt és elmész csibészek, hogy gyakorlat a fuldokló, gurgulázó röhögésbe csapált a lelki fröccs. A humor át segít minden gondon, sorscsapáson. E ide többször érzek komoly, mély lelki ismeretfordulást, amért nem vagyok elég szarul az alig néhány órája átélt hidegzuhanytól. Jól csi volt az egyetlen támaszom a családomon kívül. Most ez az egyetlen erős oszlop dölt romokba és ezzel együtt elveszítettem az ötven év alatt összerakott, a közös házunkra jövőnkre félretett pénzem felét. Ez extra durva sok. Ha egyedül lennék, összetörnék, megrecsennék, mint a szar. De a két srác annyi életbölcsességgel, empátiával, figyelemmel, megértéssel van felém, hogy a hála felül írja a fájdalmamat. Okosak, éles szűek bölcsek. Csak ámuldozom és csodálkozom, honnan van bennük ennyi mélység. Kopácsi Tibi, akit a T.S.Y. miatt elnevezek Báró úrnak, meglepően intelligens, tájékozott, olvasott. Értelmiségi családból származik, ügyvédek, tanárok, professzorok vannak a felmenői között. Ez látszik is a szókincsén, világlátottságán. Kosári Domokosa a Tudományos Akadémia akkori elnöke volt az egykori pártfogója, mint a nagynénye élettársa. Nagyszülei a második világháború idején a harmadik legnagyobb hazai nagyvállalkozók voltak, de az 1948-as államosítás tönkretette őket. Határozott véleménye van a világról. Istenképe képe, lelki rezonál az enyémmel, pedig az élet két lehető legtávolabbi szegmenséből érkeztünk. Nehézsúlyú bűnözőből, a sűrűjéből lett megtért Isten hívő. Nyolc éve megcsapta a halászele, amikor legjobb barátja a kezei között halt meg megrágban. Valami akkor elpattant benne, és lassan kezdett megváltozni. Ma már Isten zöld gyermeke, abszolút kéken él. Csak lesek a sztóriain. Spanyol kommandósok fogták el még tavaly. Hiába rejtőztek a haverja kimondottan erre a célra kialakított pánik szobájába, nem tudták rendesen becsukni az ajtaját, és a ninjáknak feltűnt a rés a tükör mögött. Bevarták a spanyol börtönbe, de nem esett kétségbe. Küzdősportos boxoló múltjának köszönhetően hamar tekintélyt szerzett magának. Idővel olyan sokan akartak nála tanulni, edzeni, hogy már szortíroznia kellett a jelentkezők között. Azt találta ki, hogy aki egy tonnánál kevesebb hasissal bukott meg, az nem mehet hozzá edzésre, mert nem elég komoly ember. Besenyei Csabi, aki térszerűen grófúrnak hívok, pont az ellentéte. Anyagias, opportunista ember. Pragmatikus, hiperaktív, örökmozgó, mindenlében kanáltípus. Szintén elképesztő, meseszerű történet az övé, az egymilliárdos bukásától kezdve a nőügyekig. Ő is járatos az éjszakában. Nagyon sok pénz keresett, és keres még most is. Valódi üzletember. De nem sóher, nem faszari. Magára és a családjára semmit sem sajnál. Az üzletben korrekt, megbízható, hosszú távon gondolkodik. A nagy zűriét is megúszhatta volna olcsóbban, de becsületbeli ügynek vélte, hogy befejezze az elvállalt és szerződött építkezést. Nagyon hazavágta a dolog. Három hétig még a viszkiről is lejött. Mindketten vállalt a jobboldaliak, tehát konzervatív keresztények, úgynevezett nemzeti érzelműek. Csabi meggyőződéses Fideszes Orbán migráns politikája miatt. Tibi ezzel szemben anarchista a szó jobbik értelmében. Ő a szélső jobb felől, tehát a jobbik és a mi ép irányából érkezett meg a Fideszhez. De spanyolban megtért. Ott sok olyan színesbőrűvel, a feketével, cigányjal találkozott, aki kulturáltak, a korrektek, egyszerűen jó fejek voltak. Azóta már csak a magyar cigányokat nem bírja. Már csak azért szavaz Orbára, mert úgy érzi, nincs jobb. Gyurcsányra soha nem szavazna, mert 2006-ban rálőtt a TV székháznál. A többiek MZP, meg a baloldal szerintem mind alkalmatlan és víziútlan. Pedig ő nyolc éve már tulajdonképpen liberális, olyan nagyot fordult vele a világ odakint. Megvilágosodott, emberszerető lett és Isten hívő a maga módján. Szinte rohan az idő. A végtelen szomorúság és fájdalom a legnagyobb hirtelenséggel csapált nyugalomba, sőt gyakran megmagyarázhatatlan hahotázásba. Csabi elmeséli, hogy akkor sem veszítette el a humorérzékét, amikor börtönbe került, és a 19 éves fiának azt javasolta, ha a kérdezik, mondja ezt, rajoskodás közben szarvas hibát vétettem. Ezen nem csak a gyerek, de még a haverjai és az osztályfőnök is röhögött. Annyira megtetszik ez az idétlen Csabira nagyon jellemző mondat, hogy még az is felmerül bennem, ez lehetne majd a könyven címe. A ma napig röhögnöm kell, a eszembe jut. De kivesézzük az én ügyemet is. Bár az ügyvéden figyelmeztetett, hogy ne pofázzak az ügyről túl sokat, akkor a szükségem van a lelki támogatásra, az emberi megértésre, hogy mégis elered a nyelvem. A jolcsi ügy, ez az ocsmány hirtelen szakítás, ez a pofára esés és a pénzem felének köddé válása csak olaj a tűzre. Keresem az okokat, a miérteket és az összefüggéseket, és a két új jó barát minden segítőkész és értelmes logikus szavára szomnyazom. Annak ellenére, hogy tudom, akár zárka ügynökök is lehetnek. Ha azok, akkor viszont oszkárdéjat érdemelnek. Mindketten. Kapcsolatunk bizarr módon már-már már barátivá válik mindössze néhány nap alatt, akármilyen hihetetlen. Együtt működünk minden szinten. Három férfi egy 16 négyzetméteres három ágyas zárkában. Együtt kell élnünk. Muszáj normálisan, lehetőleg könnyedén, és ha lehet, akkor vidáman. Nagyon sok tudásuk van jogi, büntető ügyekben. Elképesztő tapasztalattal bírnak. Tibi az itt töltött első hat hónapban gyakorlatilag ügyvédi irodát nyitott. Napi 6-8 órában írta a kérvényeket, beadványokat, indítványokat a raptársainak, akiknek nem tellett ügyvédre. Sőt, volt, hogy felügyelőnek is adott korrekt jogi tanácsokat. Ezért cserébe egyre javultak benti pozíciói. Ezért tarthat ott, ahol, hogy a legjobb épület legjobb emeletének legtutibb zárkájában lakhat a legfaszább zárkatársakkal. Ez számít itt bent igazán. Csak ez. Ettől lesz elviselhető, sőt akár még élvezetes is a bent lét, mint egy egyetemi kollégiumban. Csupa móka és kacagás. Mindent megtesznek, hogy együtt maradjanak, inkább ki sem mennének első fokon, nehogy aztán tíz 12 nap múlva máshová kerüljenek vissza a másodfok, és így az előről kezdődő herce hurca után. Nekem nagyon örülnek. Jobb lett tőle az ő életük, ők is valamennyire kiemelt státuszt kaptak miattam. Külön sétálhatnak nem csak a 40-50 fős folyosói létszámmal együtt. Dupla idős tusolást is kaphatunk a folyosó takarításért, azaz kétszer négy percig folyik a víz. Ez óriási ajándék itt. Ha csak szimpla, az be kell lámoztani rendesen, mert nem túl sok az a négy perc, és itt nincs apelláta. Ha az ember nem végez, és például habos marad, akkor nincs mese, úgy marad. Külön nehézség, hogy nem érhet a lábunk, a talpunk a földhöz, mert fennáll a súlyos gombásodás vagy egyéb fertőzés veszélye a közös szutyokban. Öltözőként egy körülbelül három négyzetméteres, előszobaszerű fehér, meszelt betontöm szolgál, ami szintén nem életbiztosítás. Csak cipőben és zokniban lehet az árkából kimenni és visszajönni, még fürdéshez is. Újabb értelmetlen szabály. Persze tudjuk, hogy miért van. Valami marha nemrég elesett papucsban a folyosón, mikor ment a tusolóba. Beütötte magát és feljelentette a BV-t. Tiszta Amerika. Tusolás és öltözés közben meg kell tanulni a stabil egylábon állást, hogy még véletlenül se érintkezzen a lábunk a talajjal. Ez leginkább a fejjel előre a falhoz támaszkodással érhető el, miközben egy lábon egyensúlyozva próbálsz a másik, még nyírkos lábadra zoknit húzni, majd a lábad a cipőbe dugni. Ezért az sem mindegy milyen cipőben mész ki. Meg lehet szokni. Mutazás előtte és utána, természetesen zárkából ki és bemenet a zárka ajtó előtt, felemelt kezekkel, szemből a falhoz támaszkodva, kifordított tenyerekkel. Rendesen a többieknek háromszor jár egy héten a tusolás, kedden, csütörtökön és pénteken. Nekünk, ha van takarítás, akkor minden nap. Megtanítanak römízni is már a második napon. Kiváló játék, élvezem, remekül megy vele az idő. Nem pénzben játszunk, hanem guggolásban. A vesztesnek le kell nyomni a tizenöt guggolást. Zsinorban a negyedik vereséget már megérzi az ember a combjában. A tévét Csabi irányítja. Akinél a távirányító, az az főnök. Ez általában a rangidő szokott lenni, aki Tibi, mert ő már egy éve bent van. De gálásan átengedte Csabinak, mert leszarja a tévét. Nekünk bármi megfelel, de Csabi miatt zömmel közszolgálati tévéket és tévékettőt nézünk. Hát eléggé tanulságos. Hamar kialakul az új napirend. A fél hatos ébresztő majd a rapid beágyazás és felöltözés után valójában inkább háromnegyed hét lesz, mire kikászálódok a megvetett tágyból. Csabi és Tibi addigra már rég megkávézott. Sokkal lazább, mint a Markó. Pontban a hétkor váltás szigorúan minden nap. Ez is lazább, nulla terror. Majd tévéíradó, hírek, reggeli magazin, műsor, mokka vagy valami, aztán nyolckor jön a sportolás, az edzés egy héten hatszor. Utána reggeli kilenc fél körül. A reggelink mindig fullos. Néha akár zsemle is jut a mindennapos centi vastag bévés parizerrel, plusz a saját felvágottak minivaj, piros arany, mustár, majonéz, kecsáp, hagyma, paradicsom, paprika, tea, kávé, szörp. Így indul a nap. Itt a mosás is lényegesen komfortosabb, mint a markóban. Van ugyanis két hét gagyi műanyag kínai vízforralunk. Forró vízben tudunk mosni, rendes mosószerrel, amit a spézben tudunk venni, öblítővel, kokkolinóval. Ez azért már nem ugyanaz. Bár száradni itt is kurva szárad, egy mosás után körülbelül másfél-két nap, mivel még mindig nincs fűtés, pedig már benne járunk a novemberben. Spórolnia kell a BV-nek, nyilván a brüsszeli szankciók miatt. Közben persze kattogok. Jár az agyam kegyetlenül, mit csúszhatnak rám. Fogalmam sincs, van-e még kedvesem, vagy már csak ex aki vérig sértve, porigalázva az én lakásomban lakik, és az én cégemet viszi, ha viszi. Az összes közösségi oldalamhoz hozzáférése van még én teljesen tehetetlen vagyok, és lövésem sincs, mi történhetett a pénzemmel. A jövőm vagy a jövőnk zálogával. Ez tragédia. Próbálnak a srácok megnyugtatni, de nem tudom ezt a szart elengedni. Márpedig itt bent az a legrosszabb, ha az ember a jövőn és a múlton kattog. Ha azon agyal, mit hogyan baszott el, és minek miféle legrosszabb kimenetele lehet. Nem szabad ilyenbe belecsúszni, mert megboríthatja az ember elméjét teljesen, és ezt nem engedhetem meg magamnak. Túl kell ezt élnem. Méghozzá épelmével, sértetlen lélekkel és fizikummal. Csak az itt és most van. Nincs jövő, nincs múlt. Csak a túlélés. Tibi szerez egy hihetetlen magazint a szomszéd zárkából, és az egyik cikkben bibliai idézeteket talál, mire előszedi a bibliáját és kikeresi azt a részt. Nekünk is hangosan felolvassa a vonatkozó igéket, amiből igen gyorsan egy vallás filozófiai, vagy inkább hitéleti beszélgetés alakul ki. Annyira belemélyülünk Tibi atya prédikációiba, hogy mindhárman mélyen átszellemülünk, ugyanis, ahol legalább két hívő ember jelen van, ott megjelenik Isten. Érezhető, tapintható az irgalmasság, a kegyelem, a megbocsátás, a fényesség, az áhítat az egész zárkában. Nem éreztem még e fajta könnyűséget, boldogságot, felemelkedettséget és megkönnyebbülést, megtisztulást, mióta itt vagyok. Döbbenetes éveket ír le az Isteni lendület – a sodrás, mely egyszerűen elkap minket. Jézus egyé válik Buthával, Kriszna Jehovával, a lelkünk, szellemünk az abszolúttal, a transzcendenssel, az exotéria, az ezotériával, az ajahuaszka a pahamamával azaz az anyatermészettel, a kvarkok a végtelen mindenséggel, a gondolat teremtő ereje az univerzum keletkezésével, az robbanás a mi tudatunk megvilágosodásával, itt és most. Borsódzik a hátam attól, hogy teljes értelmet nyerhet itt létem. Hihetetlen felismerés, hogy ennek, mint mindennek az életünkben jó oka van. A hideg ráz a gondolattól, hogy tulajdonképpen otthon vagyok. Hogy megérkeztem ide, ahová fejlődni, gyógyulni jöttem két teljesen egyforma testvéremmel, két homo sapiens együtt. Ez maga a csoda. Maga a felismerés, a megtisztulás. Amit a szent Amazonaszi növény nem ért el nálam 18 alkalom alatt, azt egyszerűben elérte a BRFK és a BV. Én is kapok egy-két IPM magazint, és benne rábukkanok egy könyvajánlóra, amely hirtelen katarzist okoz. Anna lemke, dopamin korszak. A cikk két és fél hasából leírja, hogyan kerültem ide. Hogyan ölte ki belőlem a természetes boldogság érzését 25 év alatt a fű. Hogyan veszítettem el fokozatosan jólcsi és minden excsajom iránt érzett szexuális vonzalmamat. Miért nem fáj semmi? Miért nem élveztem annyira az ejtőernyős ugrást se? Miért nincsenek intenzív érzéseim? Ez a döbbenetes felismerés és Tibi Biblia órája egészen elképesztő eufóriát, katarzist vált ki belőlem. Úgy fekszem le, hogy minden a legnagyobb rendben van. Pont ott vagyok, ahol lennem kell. Dúrva.